Välkommen till programmet Nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som läser upp nyheter som jag hittar i olika tidningar. Idag kommer de ifrån eh, Hemets vän, ifrån Världen idag, ifrån eh, Dagen, Israel Today, olika mejlar som jag får ifrån norska tidningar ifrån Israel och ifrån Shalom. Jag är lite varstand så hittar jag material till den här dagens insändning. <kör> Missionsorganisationen Trosgnistan. De har samlat alla sina ledare runt världen nere i Israel. Om man säger att med tårar i ögonen så betraktade de israeliska soldaterna hur Trosgnistans nätverksgrupp bad för Israel och eh, arabvärlden. Handelsan inträffar det här nätverket här om sistens mötes nere i Israel. Just i Nissan mission hade hyrten anläggning vid Tiberias sjö som en plats för evenemanget och det var 47 pastorer och ledare ifrån nio olika länder som hade slutit upp för att få undervisning, förnyad inspiration, tro och hopp på vad man kan göra. Och man var också naturligtvis ute på den obligatoriska båtturen på Genesaret. Det här nätverket som trosknistan har världen över heter Align och det syftar till att stödja och koppla samman trosknistans ledare världen över. Vi vill vara i linje med Guds profetiska tilltal i vår tid. Vår vision är att Guds rike ska manifesteras genom en återupprättad och relevant församling. Ja, så som man i ett uttalande efter att man hade haft sin konferens där nere. Jag läser i Hemets vän en omfattande artikel som handlar om Auschwitz. Att våra minnet av en katastrof och det är Karina Jalsbonde som skriver om och visar bilder ifrån Auschwitz. Jag har ju själv varit där nere några tillfällen med grupper och och guidat runt och det är ju ett fruktansvärt ställe att gå på och det finns ju tyvärr de det uppsar konstifika människor som eh, säger att det här är bara på hitt alltihopa. Allt det här det har judarna byggt upp efter andra världskriget för att världen ska tycka synd om dem och därmed så förneka man ju att det faktiskt dog 6 miljoner judar plus även andra olika människogrupper där nere men 6 miljoner judar fick så att säga stryka på foten där. Och det är ju så att de några få orterionden så finns det inga ögonvittnen kvar från förintelsen. Då återstår bara platser eller föremål eller andra handsberättelser och dokumentation. Och om man redan idag trots närvaron av överlevande kan förneka förintelsen eller shoa som man kallar den, den stora katastrofen, hur blir det då när överlevarna är borta? Ja, I ljuset av det här så blir det än mer angeläget att ta hand om de här materiella bevisen, platser, redskap, ting och dokument som tyst men övertygande vittnar om det största brottet. Att bevara dem är en nödvändighet för mänskligheten. Och jag har som sagt gått där nere, sett de här paraderna, det levandes marsch eller Marsch for the living. Och jag har bekanta här i Malmö också som tillhör de så kallade ögonvittnena och som är komna till hög ålder. Så det är viktigt att alla de här monumenten på ett eller annat sätt kan bibehållas och peka på framtiden, hur hur viktigt det är att att det här bevaras så att nästa generation efter oss också kan få lära sig det här en utav dem som är förintelseförnekade det är en biskop det är den omsträdde brittiske biskopen Richard Williamson och han har av en tysk domstol ålagts att böta 12 000 euro, det är alltså 123 000 kronor, för att han offentligt ifrågasatt förintelsen. Domstolen i Nürnberg i Bayern godkände i måndags kravet från statsoklagare i Regensburg vad det gällde bötesbeloppet. Enligt en domstolstales man så har William som möjlighet att överklaga beslutet. Om han inte godtar det går rättsprocessen vidare. Att förneka förintelsen, alltså nazitysklands judutrotning, klassificeras i Tyskland som ett hatbrott. Williamson sågsikt att inga judar mördade sina nazisternas skavskammare blev vida känd i Vintra då det svenska TV-programmet uppdrag granskning sände en intervju gjord på tysk mark med biskopen inte en enda jude dödades i gaskammarna det är bara lögner sa han i intervju och hävdade att kanske mellan 2 och 300 000 judar dog i de nazistiska koncentrationslägren Ja man förvånar sig det är en biskop och man förvånar sig framförallt också kanske över hans bibelkunskap vad han eh, har fått lära sig de här tankarna någonstans eller har han kan se hoppat över alla de bibelställen som som talar om hur det judiska folket skulle få lida och och har fått lida. Det står i Sakarias boken bland annat när jag bara var lite förtärnad på det judiska folket säger Herren då va då gav hedningarna luft åt sin vrede. Det är precis som att man skulle kunna använda ordet att sparka på en liggande. Det är ungefär vad det gick ut på. Gud tyckte ju ändå inte om dem. Då kan vi lika gärna ta död på dem allihopa. Och så har förintelsen rullade den på Och det var inte bara nu under andra världskriget Jag tänker ofta på kyrkan, på den kristna kyrkans roll Under två tusen år Där miljoner och åter miljoner judar har dödats i kristendomens namn För att man inte ville byta religion Eller man var kättare Eller man var villolärare Eller vad man nu var för någonting i Livets ords veckoblad så läser jag att en stiftelse i Gaza som heter Wa'ad och som leds av terroristorganisationen Hamas, deras inrikesminister leder den här, och han erbjöd i onsdags 1,4 miljoner US-dollar, alltså vad kan det vara, närmare 10 miljoner svenska kronor till den arabiske medborgare i Israel som kan tillfångata och leverera en soldat. Det här rapporterar Ynet News. Palestinska araber har i ett flertall tillfällen uppmanat israeliska araber att kidnappa israeliska soldater. Men det här är första gången som man erbjuder pengar för det. Vad säger att frikostigheten i ett gensvar på erbjudandet från den israeliska organisationen Born to Freedom Foundation, stiftelsen Född till frihet? Om att man är villig att betala invånare i Gaza för information om var den här gillade chalitten tillfångatagna soldaten kan befinna sig. Det arabisk-amerikanska nyhetsnätverket nätverket Al-Hurra som utgis på arabiska rapporterar att en uppgörelse om frigivning av den israeliska soldaten är i sista stadiet av en överenskommelse. Men man citerar så kallade trovärdiga källor som rapporterar att Shalit kommer att friges kvällen före den muslimska helgdagen Eid al-Adha som infaller alltså nu precis i dagarna här. Soldaten ska då friges i utbyte mot hundratals fångar uppger det här nätverket. Men eh, jag är inte pessimist, jag kanske är lite realist, jag undrar om det överhuvudtaget eh, kommer att eh, genomföras. Jag läser om nu en israelisk delegation bestående av läkare från två organisationer, nämligen Hadim och en annan som heter Eye from Zion. De kom förra veckan till Azerbajdzjan med 70 hörapparater som en satsning för att hjälpa och träna lokala sjukvårdare att bistå människor som lider av nedsatt hörsel eller dövhet. Och det här rapporterar Ynet News. De senaste åren har rörelsen Eye from Zion varit verksamma i avläg stå i fattiga områden jorden runt. Beslutet att resa till Azerbajjan kom som ett resultat av president Jim Pompeo's resa till en muslimska staten nyligen och en önskan att förbättra relationerna med detta land som gränsar till Iran. En av patienterna som fick hjälp på den 16-åriga Amad Jinad som hade varit döv sedan han var liten och läkarna hade sagt till hans familj att han aldrig skulle kunna höra en gåva av de israeliska lekarna, en hörapparat som gör att nu kan han höra igen. Än en gång så förnekar den palestinska myndigheten att templet någonsin existerat på Tempelberget. Det finns inga bevis säger man för att judar någonsin har levt i Jerusalem eller att templet någonsin har existerat. Det säger palestinsk islamisk chefdomare Sheikh Tazi Tamimi häromdagen enligt vad Jerusalem Post rapporterar. Han hävdade att israeliska arkeologer hade som han sa medgett inom citat att Jerusalem aldrig har bebots av judar. Tamimis yttrande kom som en reaktion på utdalanden som Israels premierminister Benjamin Netanyahu gjorde tidigare under veckan där han sa att Jerusalem det är ingen bosättning och att judarna byggde staden för 3000 år sedan. Den andra Tamimi han säger att Jerusalem är en arabisk och en muslimsk stad och har alltid varit det. Och det är den här kampfrågan den gäller ju faktiskt din och min tro. Jag brukar poängtera det ofta när jag reser runt i landet. Herren säger ju i Hesekiel det 36e kapitlet att inte för er skull gör jag detta utan för mitt heliga namns skull. Alltså Gud har lovat folket, lovat landet, lovat att vara deras Gud Och Guds trovärdighet står på spel Så du får inte tro liksom att det där, det angår inte mig där nere Och det hoppas jag att de löser snart de här problemen som man eh, håller på och bråkar om. Nej, du och jag som kristen som troende, vi är djupt involverade i den här frågan. Det är din och min tro som står på spel. Tänk, tänk om du skulle bli så att man utplånade det judiska folket som man eh, har sagt att man ska göra och river staden och gör det omöjligt för judar att vara där. Du kan man ju inte lita på Gud längre. Då har han lovat en sak som han inte kan hålla. Nej men det är så han kommer att hålla löftet. Det är därför det judiska folket är på väg hem igen nu för att löftena ska gå i uppfyllelse. Alltså det är en rapport här som jag fick ifrån publikationen The Cloudroom där det står att Israel är det enda landet i världen som är bebott av samma nation med samma religion, samma kultur, samma språk som det var för 3000 år sedan. Landet har varit invaderat av Assyrier, babylonier, syrier, egyptier, kurder, greker, romare, korsriddare, fransmän och britter. Judarna var det enda folk som kämpade mot erövrarna och befriade landet från det främmande styret både under antiken och i vår tid judarna i den enda ursprungsbefolkningen i Israel judarna var pionjärer som utvecklade landet historiskt sett är alla de som kommit ut därifrån relativt relativt nya inflyttade vi måste alltså korrigera historisk skrivning och säga att ett judiskt hemland fick stöd åt 1920 och 1920 av 52 medlemmar i Nationernas förbund. Detta hemland omfattade hela Israel, den nuvarande Västbanken, Gaza, hela Jordanien. Ytan var 43 000 kvadrat miles och 40 1946 styckade Storbritannien olagligt av Transjordanien och gav det till araberna med 32 000 kvadratmiles lämnade kvar 10 600 kvadratmiles till den västra delen och det som skulle bli Israel alltså en pytteliten del det var det som blev kvar Genom att skära bort Judén, Samarien och Gaza så blev det sedan ännu mindre, bara 8000 kvadratmiles till Israel. Ja, så har Israel behandlats under historiens gång av nationerna. Det var nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag. Jag önskar dig shalom och li hitra åt.